Ми махідь глянули одне на одного і відчули, як їхні серця стиск крижаний холод. Бліді схвильовані, вони попрощалися з настоятелем і мовчки погнали коней, прагнучи в шаленому леті розвіяти тяжке, гнітюче почуття, що охопило їх. Вершники, котрі супровидили атамана, ледве встигали за ним та його джурою. Озернувшись назад і побачивши, що загін трохи відстав, Найда нарешті заговорив до Дарини. Невже мою кохану панну збентежили простодушні слова шановного отця? Чи, може, навіть похитнули? Ні, твердо відповіла дівчина, ніхто і ніщо не може похитнути мого серця. А гаряче, пройняте високою любов'ю слово владики, не могло збентежити вже тому, що ми насамперед, виконаємо свій обов'язок. Ангел небесний пориви почуття вигукнув отаман. Ти мій світоч, ти моя зірка провідна. Швидко, без особливих пригод і ризикованих зустрічей їхали вони понад Дніпром, наші подорожні. Тільки коло самої чиринді брови російська прибережна сторожа мало не схопила їх, як польських шпигунів. Але запевнення провідників і дукати уладнали непорозуміння, яке могло скінчитися великою неприємністю. А втім, завдяки цій сутичці з'ясувалося, що в чигирин брові стоїть якась московська рота і стежить за другим берегом Дніпра, де з'явилися польські команди. Ця обставина змусила Найду негайно переправитися на той бік. Дарина особливо наполягала на цьому – вона страшенно боялася, щоб її не впізнали батькові знайомі, та й з ним самим побоювалася зустрічі. Найняли кілька човнів, і темної ночі маленька флотилія рушила до польського берега. Переправа вдалася якнайкраще, і подорожні щасливо висадилися в дикому безлюдному місці серед гір, ярів, поміж селами Воронівкою і Бужином. Зійшовши на берег, Загін, не відпочиваючи, рушив гористою місцевістю до Чигирина. Але темрява, рясний та дрібний дощ і небезпечні стежки, протоптані по косогорах, байраках, понад урвищами, дуже утруднювали шлях. Коні йшли поволі, обережно вступаючи. Уже почало світати, а подорожні встигли від'їхати від Дніпра не далі, як на милю, лише тепер вибравшись на рівне поле». Загін зупинився в невеличкому гайку, який, немов оазис, розрісся на степовому рубежі. Змучені коні потребували відпочинку, і людям треба було відновити сили. «Коли б нам тільки проскочити цей голий степ, то ми б тоді були як у Бога за пазухою», – сказав деякон після легкого сніданку. «А там же, що буде за цим степом?» – спитала Дарина. «Ге, шановна пані!» «Там почнуться ліси, а ліс для нашого брата і хата, і замок. Ось перший ліс буде Кругляк. А вже ж, Кругляк найближчий звідси», –– ствердно кивнув головою деякон і випустив з-під навислих вусів цілий клубок диму. «А за Кругляком піде одразу ж…» – ні, не одразу. «Там миль за три перегону теж полями, а там піде довгий ліс». А задовгим майже суспіль потягнуться непролазні пущі Мотронинська, Гончарна, Лебединська. А до Кругляка далеко звідси перебив Балакучий одеякона Найда. Та милість п'ять або шість, на добрих конях півдня їхати без перепочинку. Наші коні не з гірших, зауважив отаман, хай тільки відпочинуть та попасуться. Що й казати, позіхнув деякон, і зручніше, умощуючись на траві, додав – «Ми теж якусь часинку поспимо, вартові на своїх місцях, а рушимо в обідню пору, якраз до вечора в Кругляку, там і спочинемо». Богатирське хропіння перервало його мову. Коні, вилежавшись у затінку, щепали тепер на узліссі соковиту траву. Вартові двічі змінилися, а всі інші спали. Було вже геть-геть за полудень, як з дальнього горба, на якому стояв вартовий, почувся тривожний свист. Сигнал одразу ж підняв на ноги весь загін. «Що трапилось? Де ворог? До зброї?» – залунали тривожні голоси, і за хвилину гайдамаки вже були на конях і чекали наказу свого отамана. Оцей час підскакав до загону вартовий. «А що там, голобле?» – спитав його найда. «Та замилю, а може й більше, пане отамане, показався спершу начицятка, один вершник, потім десь зник.